Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lhamdulillah. Nahmudhu wa nastainhu wa nastaghfiru wa nauzu billahi min shurur an-nusina wa syi'at amalina. Man yahdi Allah, wa la muzillah. Wa laa adi ala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa Tentuah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat kita sambung lagi pengajian akidah kita. Sebelum ni kita yang terakhir ialah kita sampai pada hakikat tauhid. Hakikat tauhid ini ataupun yang yes, sebenar-benar tauhid. Apabila kita belajar tauhid, kita belajar hakikatnya. Sapa kuana dekat tauhid kita ni? Uju jatuhnya. Sok sungguh-sungguhnya kita kata tauhid, tauhid tu bukan apa dia. Kita nak sapa lah kuana? Uju jatuh lah kuana, barulah kita berasa kita mengaji tauhid. Tapi yang ni secara kita lalu dulu. Jadi, <tuh> apabila kita sebut la ilaha illallah ini ialah uh, uh, Syahadah pertama Di dalam ucapan kita uh, Dua kelima syahadah Apabila kita kata La ilaha illallah Ataupun Asyhadu alla ilaha illallah Maka Dia ada beberapa kata Setelah kita bicarakan sebelum ini Makna dia Kemudian syarak dia Dia membawa orang -orang masuk syurga Setelah itu gapo hakikat sebenar. Jadi dalam bab ni kita telah sepakat pada perkara yang ketiga dari ada hakikat tauhid. Tapi kita bulan uh, sikit lagi tak apa. iaitu yang pertamanya kita kena mengaku bahawa Allah Subhanahuwataala sahaja lah hak buat adil. Mengaku ni Bukan setakat lidah, tetapi biar teruk dalam hati, dan meresak dalam jiwa. Kemudian benar-benar ini, kita buat dengan perbuatan. Itu baru kita panggil iman, baru panggil nama. Kalau setakat kita ngaku, ramai orang ngaku. Allah ni pemilik dunia, pemilik alam ni. Orang-orang musyrikin zaman Rasulullah SAW dibangkit pun, ngaku. Ngaku. Kalau orang tanya Kalau Allah tanya Allah pun minta Rasulullah tanya Saktulut. Tanyalah wahai Muhammad Kepada orang-orang musyriki Siapa Waktu roja Waktu tumbuh-tumbuh Dan menghidupkan yang mati Semua kata belakang Allah Jadi dalam Sapa situ Semua orang ni tak beza Tidak beza Apa ni tetap Pengakuan terhadap Allah Iaitu Allah Fakwa ala jadi, hak ni ni, tak kira orang Islam dah, atau orang bukan Islam, dia tidak beza pendapat. Dia. Sama saja. Jadi, kalau kita sebagai orang Islam, kita duduk tangga tu, tak ada beza lagi dengan orang bukan Islam. Sebab orang mengaku belaka. Tapi, kalau kita mengaku ni, siapa meresak dalam hati dia juga kita hayati dengan perbuatan baru dia berbeza sebab orang-orang bukan Islam dia mengaku dan lidah tetapi di segi di segi hati dia sebab apa? sebab apabila dia mengaku Allah sebagai yang buat segala-gala ni tetapi kalau sekiranya dia nak menyembah dia menyembah yang lain ni maknanya pada pada hakikat dia tidak mengesahkan Allah tidak mentawihkan Allah dalam uh, ciptaan kita telah telah telah apa ni telah bincang sebelum ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta makhluk semua alam ni maka kita kena kata dia sahaja yang memilik alam ini sebagai pemilik mutlak dalam bahasa Arab kita panggil ifradullah fil mulk kita kata hanya Allah sahaja yang memilik atau pemilik sebenar kepada alam ini dia logik ni logik yang kita buat pun uh, kalau siapa-siapa buatkan ni dah lah panggil jadi kalau ni juga ya kita selalu baca di dalam uh, Al-Quran dan juga kita juga baca ayat kursi uh, bila kita baca ayat kursi ni hak bahagian ni tentu kita kata iaitu lahumabissamawatiwamafilham <tuh> orang oh, kita dah baca ayat kursi itu ialah kita ngaku semua anda ni adalah milik Allah. Begitu juga apabila kita baca uh, Alhamdulillahi Rabbil Kita baca Alhamdulillahi Rabbil itu kita ngaku bahawa anda ni milik Allah. Petah lagi ayat yang kedua atau ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatiha ni. Kita Allah kata akulah pemilik. Allah ni kita pun kata ya bukan semua, ya Allah apabila kata-kata Alhamdulillah puji bagi Allah siapa Allah Rabbil Alami tuan alam ya buah alam ya juga pemilik alam jadi sini apa ni orang, orang boleh kata lagi di segi mulut orang, -orang boleh kata Allah lah pemilik alam tapi di segi hatinya jiwanya perasaannya belum tentu. Kerana tu kalau kita setakat sebut di segi lidah bahawa Allah pemilik alat. dalam lebat ni tak berbeza lagi dengan orang bukit Islam. Sebab orang bukit Islam pun kata juga Allah pemilik alat. Fir'aun ya hebat zaman dulu di Mesir tu. Dia tak kata pemilik alat dia milik Mesir. Saja. Tak ada orang berani atas dunia. Siapa kelala ni dia kata dia lah pemilik alat. Tak ada. Setakat hama baca lah pado godo habbah semua ni tak, tak ada. orang yang ngaku. Bapa yang jadi tak ada orang ngaku dia pemilik anda. Sebab manusia tidak mampu nak mengaku. Eh, kalau kata pemilik anda, ni tanggung demo. Amun rasa ngot demo, orang kata dia pemilik pula, pemilik ah tak ada dah biar ke dia. Munggu dia tak lisan Tak Tak buat apa, apa cuma dah daftar aja. Ya? Jadi jadi benar-benar ni sebenarnya kalau kita dok kata Allah pemilik alam eh, sekadar tu dah dia tak beza lagi. Tak beza lagi dengan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Sebabnya benda ni ni sama pengakuan. Masih lagi. Cuma kalau kita orang Islam kita akan merasai dalam hati sungguh Allah pemilik segala-galanya. Kita akan merasa rasalah gitu dalam hati kita dan juga di segi tindakannya kita buat agak itu sebab apabila kita merasa kita mengakui Allah ni pemilik Allah di dalam Allah ni kita tak boleh buat panah buat panah buat dia. kalau ha, kita buat panah buat kotor tu buat kotor ni kalau ha, ikut kita ni walaupun kita kata Allah pemilik Allah tapi pada realitinya hakikatnya kita tak mengaku Allah pemilik Allah sebab kita dibuat pada ikut. Kita juga pada sebelum ini kita menyebut Ibradu Taala fil Hukm wal Mulki wal Milki wal Tashri wal Amr wal Nahi. Kita mengasihi Allah di dalam membuat hukum, di dalam memilih, di dalam membuat syariah, di dalam menyuruh dan dalam menasehati. Maksud dia ialah Hanya Allah Ia boleh menentukan hukum Dan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ia boleh buat syariah Peraturan atau una-una Dan hanya Allah Hak boleh suruh, Dan hak boleh Ia berhak melalui Orang lain tak boleh ha. Apabila dia-dia Buat alat dia familiar anda, maka dia lah sahaja boleh buat peraturan kepada Allah kalau sekiranya kita kita mengaku gitu kita tak kita kata, eh dalam anda ni boleh buat peraturan sendiri, maknanya tawahid kita tak betul tak betul lagi tawahid kita sebab tak habis maksud kita beriman dengan Allah ni tidak habis, maksud kita ucap la ilaha illallah tu tak jadi tak jadi lagi. Kalau kita tidak letak hanya Allah boleh buat, boleh suruh, boleh larang, boleh buat syariat, boleh buat peraturan, dia saja dia, dia pemimpin waktu rodah benda-benda ni di dalam al-Quran, dalam hadis kamu dia para ulama telah susul, mengikut bab-bab dan sebagainya supaya senang kita orang yang kemudian ni semua sekali Allah telah buat. Jadi tak ada lagi sudah tidak ada lagi ruai kepada orang Hak mana-mana Hak Allah raya dah dengan terang Hak Rasulullah tu Tak ada ruai dah kepada orang Untuk buat peraturan Apabila Orang mari Coba lagi buat peraturan Ya hak ha, ada dah Hak Allah raya dah Hak Rasulullah raya dah Buat peraturan hak lain Dan lebat yang sama Ia ya, bertengah Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala SWT Ataupun ubah tamah sikit Kurang sikit makna sebenar yang dia tidak ngocak tadi tak betul. Tidak menepati norma. Mucak ke apa? Ha Allah buat pindah eh. Mucak bana ha Allah buat. Gitu apa? Ngocak mana? Ha Allah buat. Gitu lah. Ke? Hai kena ngocak mana? Eh? Dia benar-benar ni kita kita kena tengok balik. Tengok balik dalam penghayatan kita sapa kata sebagaimana ha, Allah waktu ke nabi nabi ajar ke sahabat. Sapa kata. Kalau tak sapa kita pakat sapa. Sebab agama ni tu eh sebagaimana amul sebut sebelum ni kita tak tak sapa kita beragama sebagaimana diklaiki Sebelum kita faham serupa hak nabi ajar ke sahabat. tak sapa. Tak sapa. Baik. Bunyi safar bunyi. Dengan safar kita berusaha apa? Kita belajar kita menama ilmu. Biar biar safar tu Kalau tak sabar, selagi tu kita, kita teruk. Saf apa ni? Selama mana kita tak ni tu kita usaha. Itulah yang panggil usaha yang berterusan untuk mencapai redha Allah. Kalau kita buat safar serupa hut Nabi ajar, Allah reda. Kita kata Allah reda semua kita Sebenarnya kita rasa sedap Kita kata, eh tak apa buat sekarang ni pun Terima lah tu Kadang-kadang kita letak sepuluh budak kita Yang eh. <coughs> ya, terima lah tu Budak suruh Kadang-kadang eh. kita tak kereta Kepada tu kita kata, eh buat lagu ni Betul tak apa ha. Besar kita. tu ha. Kerana itulah Dia berami benar sahabat dulu Berami benar, berami ni Um, ada sebuah hadis, ada orang Arab Badui Arab Badui ni, Arab Kapun dia gil. Dia kata, Ya Muhammad Ya Muhammad, dia orang orang Kapun ni dia tidak berhenti keceh sepuluh orang dia kata, Ya Muhammad, lalu seorang-seorang sahabat kata eh, kohor kat seorang tu, di perasullah Allah lari tak boleh, ah, dia kata aku tak kohor, tak kerti nak kohor Jadi dia tanya Lagu mana eh Orang yang saya kepada Satu kaum tapi tak dapat jumpa Atau tak boleh sekali Ha dia, antara benar dia tanya Dia kata nak no, ayatnya dia ni Walaupun duduk jauh kapur darat ni Dia saya ke Nabi Tapi tak boleh duduk sekali ni Nabi Rupa jauh Seksok lagu mana seksok Lagu ni memang tak duduk sekali Tak seksok Nabi kata, Al-Marhu Ma'aman Ahafah. So, seorang tu, akan dibangkit bersama orang yang oh dia kasih. Oh, dia kata kalau aku tu lega. Ha, kerana tu Anas, dia kata, saya, dia kata, kata berusah saya kepada Rasulullah, saya kepada Abu Bakar, saya kepada Umar, supaya saya ni, dibangkit sesak, di akhirat bersama dengan, Nabi-Nabi. Nabi, -Nabi. Nabi das sahabat-sahabat saya -sahabat, rumah apa ni apa kata umar jomo kita ni telitah kedak negatif setakat-setakat hok sekala ai kena kena buat ai sungguh kadang-kadang kita tak mau lagi ikutlah anak jadi nak bakik dengan siapa apa rupo-ruponya masalah bakik akhirnya masalah saya ni dia orang, -orang kita tak rasa ugam. Barang ni baru ugam. Baik, kita nak kita nak mati, nak mati dalam agama yang itu mati dalam Islam. Kalau nak bakit, nak bakit dengan siapa? Ah, ha, Kalau kita kalau kita di dunia, dunia ni saya siapa maka kita akan bakit bersama orang. Kalau kita apa ni tak saya ke Rasulullah tak bakit bersama Rasulullah. Jadi, kok oh, lah benda-benda dia ya, kadang-kadang kita tak telitah tak telitah benar-benar yang penting dalam hidup kita kan itulah kita ah kita apa ni sebelum ni kita apa ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta seluruh alam maka dialah pemilik sebenar dan mutlak pada seluruh alam ini dengan itu dialah dia saja yang berhak membuat peraturan mengeluar surah pemerintah sama ada melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan hukum hak selain daripada Allah dia ha? meninggalkan apa yang menentukan hukum hak kamu dia dalam hubungan ini tidak boleh sama sekali mencari hukum hak selain daripada hukum hak itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ni Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman Apakah ni ayat ni dia tukar ke mari? Afaqar radilillah ab bi hukama Wa allazi anzala anzala iz anzala wa allazi anzala idaikumul kitabam mufassala. Ayat ni dah dah tukar ni dia macam mana ni Patutkah aku mencari hakim selain dari Allah padahal Dialah Tuhan yang menurunkan alkitab kepadamu dengan terperinci. Jadi apabila kita baca ayat ni, kita baca supaya kita tidak tunduk dan aku kepada semua hukumaka -hukum dan perundangan selain dari hukum dan perundangan syariat Allah Subhanahu Tidak tunduk pada mana perintah selain daripada perintah Allah. Tidak ikut suasana, keadaan, pemahaman, idea dan pemikiran yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itulah apabila kita kita kata uh, kita ni ikut agama Islam kita mengikut la ilaha illallah maka sebenarnya dalam semua kera kita tak boleh nak tunduk tak boleh nak patuh tak boleh nak ikut apa-apa paham eh? apa-apa ajaran eh? yang tidak mempunyai Adaga ya data dari Allah dan Rasul. Tolong ada. Kita rasa boleh. Kita rasa boleh. Tapi tolong. Mana-mana adaga belajar nak tahu boleh. Nak tahu supaya kita tidak ter terlebah. Tak apa. Belajar nak tahu perkara-perkara buruk kena belajar. Tapi belajar ni, nak ikut tolong. Hak kita belajar Islam ni... Ada dua dalam Islam tuan-tuan. Hak kita kena tahu. Tahu hak Allah surga... Dan tahu hak Allah laran. Tahu hak Allah surga kita nak buat. Tahu hak Allah laran kita nak tinggal. Jadi... Hak ha, barang hak Allah laran ni kena tahu juga. Walaupun secara umum. Tahu hak kita nak buat... Kena tahu secara lebih detail. Karena itulah kita kata... Agama Kristian kita kena tahu sikit sebanyak. Agama Yahudi kena tahu sikit sebanyak. Sebab bimanya kalau kita tak tahu kita jumpa dia kita kata tak apa. Eh, tak apa lagi. Ah ha, tu kena tahu. Kenatlah apabila kita baca Inna as-siratal <Sess> mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Maksudnya kita minta dengan Allah tu minta Allah tunjuk pada kita jalan hak betul kita nak ikut dan kita minta Allah beri tunjuk kita jalan hak tidak betul kita nak jauh kena tahu belakang. kena tahu orang, orang nak kata aradtu syarra la lis syarri laki li tauqif kita belajar benda kita tahu benda buruk tu bukan kerana dia tu buruk semata-mata tetapi untuk kita jaga diri kita supaya tidak melakukan benda buruk Bertas apa-apa tak tahu benda buruk, kemungkinan dia terjerumus dalam benda yang buruk itu. Ah, itu tu benda buruk kena tahu? Islam kita kena tahu, kufur kita kena tahu. Islam kena tahu, kufur pun kena tahu. Islam kena tahu, jahiliyah pun kena tahu. Supaya mari jahiliyah kita kata, oh ni jahiliyah tak nak ikut. Kita merasa eh tahu Islam, tahu Islam suruh, rasa rasa ya Rupa rupanya kena ada sebahagian lagi ilmu maklumat supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang yang apa ia ditegah oleh Allah. Karena tu tuan-tuan, Rasulullah SAW alaihi pernah apa ni didatangi oleh dia tulis sahabat-sahabat dia dia duduk sama-sama sahabat Salah, pada satu hari Sayyidina Uma bitak dengan Rasulullah nak baca kitab Taurat Ya dia tulis disalih oleh orang jiran dia seorang Yahudi minta nak baca dan nak minta baca pun depan Rasulullah kalau salah Rasulullah boleh betul Rasulullah tak jawab tapi muka dia merah sehingga sahabat cuik eh tak tengok ke muka Rasulullah tu merah beran merah padan nak royak takkan eh. sehingga Silih Nawal kata Innaman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasula Da rasul hatta rasul hatta wallahi kana musa hayyan bain adhurikum ma wasi'ahu illa ayyattaba'ahu Demi Allah kalau sekiranya Nabi Musa tu ada lalani bersama kami. dia tidak ada pilihan kecuali kena ikut akal Taurat tifakat Taurat tu dia bakar. Jadi Taurat tu kitab kitab apa ni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau kalau ditakdirnya salah Rasulullah boleh betul. Tapi Rasulullah kata, bo. Nak ngaji mengaji ambil daripada Al-Quran dan hadis. Pasal apa Rasulullah tekak gini? Dia tekak supaya sumbah ilmu tu biar jelah. Betul dia tak ada orang betul selalipada Quran dan hadisnya sahih duduk situ apabila di situ selesai kita sumbah sumbah maklumat kita ni jelas apabila sumbah maklumat kita ni jelas kita pun boleh ilmu yang jelas dan cabai ha, kerana tu tuan, eh. Rasulullah teka barang ni ha, jadi oleh kerana tu mana-mana maklumat mana-mana kepahaman mana-mana idea mana-mana ajaran Ya, yeah. tidak selari dengan Islam, tidak diambil daripada kitab Allah SWT, apalagi ajaran itu bertentang dengan ajaran Islam, maka ajaran itu kena buat, dia tak boleh belajar. Belajar nak tahu sekadar itu tak apa, tak boleh ikut. Ini termasuklah semua pahamnya yang ditajak atau di seluruh dunia. Pahamnya sosialim lah, pahamnya nasionalis lah, pahamnya kapitalis lah. Dan semua paham yang dibawa dia dalam masyarakat Islam. Sekarang ni sebenarnya paham-paham itu tak boleh pakar. Dan apabila orang terima maka dia timo. ajaran tidak Islam. Situ lah duduknya. Dapat kena paca kita tak tahu tak boleh nak kau. Boleh, tak ada pesan. Tu. Tapi dalam kombinasi yang betul, jangan tercampur semua. Apabila kita caput sumber ni, dia akan selalu dalam ilmu. Nah, kerana tu daripada awal, Rasulullah SAW dia betul dia menjurnihkan pemikiran, apa ni, hati dan jiwa para sahabat daripada masuk ke perkara-perkara yang bukan-bukan. Kerana tu benda-benda Israeliat. Rasulullah kata, benda-benda Israeliat ni dia kata, La tu wa la tukazibu'. Mau dengar, jangan percaya dan jangan kata bahawa. Dengar saja. Dengar ya. Sebagai maklumat. Jangan percaya, jangan kata dah. Boleh jadi dia betul, boleh jadi dia tak betul. Ini ialah kaedah yang telah diberi oleh Rasulullah SAW. Supaya jiwa kita tidak terpengaruh dengan perkara yang bertentangan dengan agama. Oleh kerana itu siapa yang menerima apa-apa arahan Perintah larangnya Hukum hakkan syariah undi-undi dan apa saja Yang bertentangan dengan perintah Allah Dan rasulnya Dengan penuh yakin dan tak Faham, faham dan mengerti akibatnya Maka dia telah membatalkan asas dan hakikat Tauhid Ini antara perkara yang Dengan perkara yang besar dalam hidup kita tuan-tuan Eh? terbata apa ni dia membantahkan hakikat tauhid kerana dia telah mencari dan mengambil selain Allah di dalam membuat hukum membuat hukum membuat kerana membuat hukum dan syariat hanyalah hak Allah dan kepunyaan Allah orang yang berbuat demikian dia telah mengambil hak Allah dan memberi kepada orang lain ia buat hukum akan itu yata, oh Allah. tak ada, tak ada siapa tanya kecuali dalam bidang kalau dia buih, kita boleh ijtihad. dalam bahawa dia kata-kata tak boleh lagi, tak, tak boleh usik ha. dia tak boleh buih kalau kita kalau kita buih pada orang lain, makna kita ambil hak oh Allah buih tak boleh dia suka begini suka langsung mana kita rokok dalam semaya, kita rokok siapa kita rokok pada Allah. Tiba-tiba kita ki rokok kagai. Jadi mana kita? Sepatutnya kita semaya kita sujud pada Allah. Tiba-tiba kita disujuk ke alam akhirul. Jadi mana kita? Tak kalah ya, dah. Kalau-kalau masa mudah kata tak jadi orang. Tidak jadi apa? Sedera. Kita sepatutnya rokok ni rokok pada Allah eh. Karena tu kita tak boleh nak tunduk kepada orang, hormat siapa rokok. Karena rokok tu pada Allah. Tak boleh wek orang, tak boleh wik, makhluk. Apalagi sujud, sujud tak boleh sujud kepada manusia. Pada makhluklah tak kiralah apa-apa pun. Baik. Sepatutnya kita sujud pada Allah, kita pergi ada ke pergi sujud pada makhluk. Ha jadi mana? Tu? Jadi puno sakit, puno tengah puno bulan ni, gitu juga hak ni, hak Allah buat, peraturan. Jadi apa buat dah, buat dia siapa dah kita bertolak sepatkan ni buat mulai, dari mulut leh buat pula Ingat dah dulu, ada dulu lah macam cerita Sirina Uma, nak pajak tegok okay? lagi, nak pajang, okay? kena tak seniati orang sulakat. Masuk tak sedap. Hai tu, apa tak kena. Tu dah. Sidina Uma hak tok. Kita tengok mandir dah. Ni ni untuk kita renung. Eh, ha? Sidina Uma apa ni Rasul, ada orang Yahudi dalam cerita ni, Yahudi dengan orang hanya orang munafik, orang Islam dah pun munafik. Jadi satu masalah dia berlaku di antara dua ni, per pers pers perselisihan pendapat dalam satu benda dalam bahasa, ok mahkamah lah dalam bahasa Allah ni apabila Rasulullah putut ok ha, munafik tadi tak puas hati tak puas hati Dan apabila dia tak puas hati ajak orang Yahudi kita pergi jumpa sini, Abu Bakar tak puas hati balik tu sepatutnya lepas Abu Bakar pergi jumpa Rasulullah tak, daripada orang Al-Atas tu apa, -apa? Abang kata, kata Rasulullah kata dah Aku nak kata berapa lagi Itu si Abang ini Orang yang lembut Kata tadi Abang kata saya tak pergi Sini nak rumah Umar Umar ini di tengah Sini abang kata Rasulullah Agi dah Tak ada timah Itu je Mughal Harak, Harak ni ini Tak ada timah Nanti Sini abang kata Duduk masuk dalam masuk dalam rumah ambil pedang siapa tak ha. boleh pima kan jawab ha. kamu nafiz hamba hamba apa kau pacar mati saya itu saya lagi telah azim ada orang berapa lagi lagi tu pergi Rasulullah orang-orang cerita ke Rasulullah Seri Naumah ni dah pacar dia bila-bila Seri Naumah pergi Rasulullah. orang kata pergi jumpa Rasulullah Tuba ya fala wa yu'minun hatta yuhaqqimu ka bima shajara thumma la yajidu fi anfusih haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima tok bime tok bime tok bime la yu'minu demi allah demi allah tiga kali sempat tabime hatta yuhaqqimu ka bima shajara sehingga engkau Muhammad menghukum terhadap perselisihan yang berlaku di kalangan mereka. Summala yajidu fi anfusihim haraja. Kamu dia setelah kamu jatuh hukum, tidak ada dalam perasaan diri mereka tu, tak tak tak hati, ha tak kena, itu tak senang hati. Konih tak senang hati, ya Rasulullah. Panatah eh? kenal tu tak leh. Tapi meh tak kenal. Mimma terhadap apa yang telah kamu jatuhkan hukum, membuat keputusan dia kena terima dengan sepenuh-penuhnya. Bermakna kita hak Rasulullah buat. Hak dia putuh, kena terima sepenuh-penuhnya. Kalau hak Rasulullah putuh tu, maka itulah hak Allah putuh. Dan kalau hak Allah dah putuh dah, kita nak pergi putuh lagu lain pula. Lagu mana ni? Jadi, sinilah orang panggil. Uh, apa ni, kita kena rojok balik sejauh mana, ucapkan la ilah ilalah kita tu maka siku kata kalau kita tak puas hati dengan apa ni, dengan hak rasulullah putu ataupun ata tak guna hak Allah waktu gua", maka kita ni supaya Allah kata layuk minum, tak beriman sehingga kita terima dengan sepenuh hati inilah dia panggil iman ya, dikandaki di dalam hidup kita kerana tuan-tuan tak boleh tukar kalau Allah kata agak tu hara atau tak hara dia lah, ya, nak apabila kita kata apabila kita tahu agak tu hara. hara kita kena kata hara curi hara kita kena kata hara tak kita tidak kata ah oh, cowi tak apa halak Allah tak apa halak kalau tu dia panggil menghalakan apa Allah harap dari sini apabila menghala Allah harap ataupun menghala Allah halak sini dia letak diri dia sama duduk sama tinggi sama rendah dengan Allah hak ni Haknya kata sini ni hak ni orang syirik tak sedah. syirik melakukan syirik dosa besar dia orang tidak sedah bagaimana Dah nilah apa ni tak sempurna kita mengocak tadi tu. Mengocak mengocak apa? Tak jadi. Sebab kita tak tak terima semua, tak terima semua, Allah Subhanahuwataala kata. Ha ni orang eh, tengok masyarakat, masyarakat umat Islam. Bukan kat tempat kita saja. Masyarakat umat Islam sini tak tak perasaan. Awilah tak puas ni? bila tak faham sini dia jadi umat ni jadi lemuh dia bila dia tidak menggaulak betul-betul dengan la ilaha illallah yang dia sebut tadi Allah tak tolong tuluh. tolongkah pun ada orang tidak mengaku kawal Tuhan ya, tak mengaku tu. kalau bahagian masuk kalau bahagian ni tidak betul akidah kita mana sebenarnya kita tak mengaku tu Allah pun kita. Fah manfaat aku anak ngucak. Ha, tak jadi tak manfaat. Tidak boleh memberi. Jamin dia masuk segal lagi. Dah tak terima. Allah tahan kita. Kita kata kita boleh buat bagian. Karena tu kata dalam bahan ni. Ha termasuk dalam. asyirku fit taat wal itibah sirik dalal dan ikut insya-Allah kita akan bincang pak sirik khusus kan ini sebut belah-belah sirik ni ada macam jenis, banyak sirik besar ni ada banyak, banyak jenis sirik doa sirik ibadat sirik taqarrub mendekat kepada Allah sirik sya'at ah, sirik mahabbah dan sirik pertolongan eh, saya ni apa sirik juga jangan Siri dalam doa. Ada. insyaallah kita akan bincang. Bincang ni bukan sana. Supaya kita tak buat benda ni. Supaya kita selamat hidup kita. Kalau kita tak tak tak tahu benda-benda ni, kemungkinan terjerumus. Habis ha, macam je kita tak sedar. Sapu nak buat barang funduh, tak sedar tapi takut tak sedar benda tu berlaku. Supone apa kita tak bincang ini. Semua kita tak sedar-sedar. Tapi rupa-rupanya dia masuk dalam bad. Syirik di segi ta'at Dan juga segi ikhlu Syirik yang buat Allah buat dah Allah buat peraturan dia Ay tak sihat dia pun. Tak ambil orang lain Maknanya kita telah letak Diri kita kalau kita buat peraturan tu Ataupun kita letak orang Orang yang buat peraturan tu Sama dengan Allah Apabila letak sama dengan Allah di sinilah dia panggil syirik Tak nanti tika semua beralah syirik Hok kemoh beralah tok ape. Hok ni semio getak berkok kasat. Karena itu istilah Yusuf Qurdawi dia kata syirik besar hok tok nampak. Tak nampak maksudna? Orang orang tak perasaan benda ni syirik. Dek kita dek kita pupe ha, syirik besar ni kalau tak taubat, tak lepas. Tak lepas. semua beralah. Dia, apa ni siri besar ni ha, cuma sayangnya benar-benar ni orang yang tidak uh, rahsia ha, rakyat juga katanya apabila penjajahan ni penjajahan ni dia telah apa ni ubah minda kita ubah ilmu dan apabila ubah benar ni ubah semua kata -kata, jadi kita rasa tak apa supaya bagaimana tak apa damai-damai kita amat kecil-kecil dulu Orang kuat dengan laki ni. Kalau budak-budak sekolah. Tak boleh duduk dekat lagi. Jalan jauh-jauh. Nah. Tapi. Yang pindah mindah dia pun. ni tak apa duduk dekat pun. Itu di segi rupa mindah je. Suka dekat barang ni. Lama-lama. Rasa tak apa eh. Macam buat fakta kita. Sipar Allah pun tak ada apa. Ha, jadi. Tuan-tuan. Ni, perkara ni. Ialah karun. Sangat peti. Dalam kita ngeucap. La ilah ilamah. Kerana tu Allah kata, inilah hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Ha. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Mana hukum tu buat keputusan tu, hanyalah kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan orang. Hak ni, Allah kata, inilah hukmu illa lillah. Tidak ada. Siapapun yang berhak membuat hukumnya Keputusan kecuali Allah Hanya North dan saya kata saya saya itu kita bersama untuk kita itu kita ingat bahagian lain yang bersebut dengan contohnya dan dulu Sabi Dina 5 was that 23,000 berbeza dengan Dina sebagainya Allah kata saya turun kita ha. itu berapa rapat dalam katulah yang berbenar bagaimana sikap diperkenalkan Sikat kalau betul salah jangan reza reza tu tak duduk dalam masyarakat hatta Rasulullah duduk dalam masyarakat bukan Islam di Mekah tapi dia tidak dia tidak setuju tidak reza hatta boleh menyelamat kalau reza supah Cuma beraturan oh, ni dia tidak 5 oh, ratas atau tidak zinah ha? Cuba eh ha? Dia tak ada kes zinah ha? Kalau kes zinah tak boleh nak ukur 5 ratas ha? Di Kalau zinah tak boleh nak ukur Dia, coba, dia kata mukaddim Muka demam tak ada hukum lagi Dia panggil hukum takzir Hukum takzir ni boleh ditentukan Oleh mahkamah Tapi mahkamah pun dia ada peraturan Dia hak-haknya Jadi, kalau Hukum, kalau misalnya Orang curi, dia menghukum menetori Tak ada hukum kedua Hukum, hukum dia panggil hukum hudud ni Tak ada hukum pilihan So yang hukum Kalau zina, kalau orang tu Orang apa ni belum kahwin Kena seratus batas eh? Satu kali sebatas Kalau sekiranya Orang dua kahwin Kena rejak Tapi dengan syarat Cukup bukti Dia kalau tak cukup bukti Tak boleh nak kata Dia zinah Engganda bukan salah Bukan bukti Kadang-kadang orang ya eh, Di rogo Kadang-kadang Engganda Dia orang Zamir Rasulullah pun tidak ada uh, Orang uh, Laksana hukum zina ni dengan saksi Tak ada Hanya orang ngaku kan Ngaku tu pun jalan lah Ngaku dua orang sahunya, Laki seorang, puas seorang Tapi bukan dia dua Dia lain, mungkin okay, lain-lain Maksud dia, pengakuan tu Tu pengaku ngaku bukan sekali Dua, tiga, empat kali ngaku Dalam majlis yang berbeza-beza Ar, ar, kalau kita learn ni kan bawa mahkamah to the what to the hand ngaku waktu B bawa pergi pulak hari lain ngaku ngaku Pak kali tu pun selama mana dia tidak tarik pengakuan ada Okey, ok no, saya mahu apa ni raya dia kerja di Saudi seorang perempuan ngaku berzina. dia ngaku betul-betul dia ngaku ni bukan dia berheda dia ngaku ni muka masyarakat kita orang Malaysia dengan Indonesia lebih kurang bila dia ngaku agak-agak dia boleh menikah doang tu nah, di, di, di, di segi faham eh? nah, orang tu jatuh tak ngaku dia orang ngaku jadi dia salah orang tu. tak ada hak dia tak ngaku ingat juga tapi tak ngaku Apabila bila dia mengaku buat mahkamah. Mengaku. Akhirnya dia mengaku mahkamah mahu benda Dia kat ke mahkamah tinggi. Empat kali dah mengaku sini. Jadi hakimnya atau qadinya toleh, dia ni telah membuat buat pengakuan empat kali di saya. Dia zina, dia dia faham zina tu apa. Baik, setelah jelas, dia kat ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi buat pengakuan pula empat kali pula mahkamah tinggi ni mahkamah agung pula ke, -ke, -ke, -ke, ke berat ni di mana nak tu ni lepas tu dia apabila mengaku ni dia akan tulis di belakang sabit kesalahan benda ni selama mana dia boleh diukur je siapa mati selama mana dia tidak tahu. tarik dia tak tahu dia ada satu kes apabila dekat nak sana nak sana ni, polis pergi berapa-apa, habis nak wagi nak, nak ada jari janganlah, tak ngaku tak ngaku nah. lepas lah tu, tapi dia kena hukum penjara lah lepas tu hukum lain lah, hukum tu bak takzir pulak nak, nak, nak, nak ceritanya, hukum Islam ni, dia kek-kek jenayah ni dia bagi kek ni dia sah je hukum, tak ada dua aku manetori kalau tak ada, kalau sabit sabit. Terutamanya hukum zina ni tak ada nak isbat, nak membuktikan ada saksi. Secara tidak ada buat pendawaan di dalam dalam di masy-, dalam mahkamah tertial orang owl. zina kecuali orang mengaku. Ya? Eh, nak tengok guano empat orang. orang, orang, orang empat ha, orang orang jujur. Ah, empat orang orang jujur tak bakar. Awak tak jauh nak jadi saksi mana? Empat orang yang adil. Adil ni jauh lah kata dalam bahasa anda. Adil. Lepas tu, adil ni maknanya dia tidak ada balok orang apa-apa tu. Sebab saksi biasa eh? Tak ada nak mengenai orang ke, kan? Dia tengok sungguh. Baik. Kalau? Kalau empat orang, orang tidak pakat, boleh tengok orang tu buat perbuatan tu, maknanya jahat sangat dia. Tu. Tak ingat kau orang. Ha Baik, kalau dia kata Soga, main-main -ma dia buat soga Tapi keli soga, tak boleh nak Tak boleh nak, nak na -na -na -na na -na -na buat oh, Kena-kena dia, kena, kena sebab Nak boleh buat dia Islah jaga kehormatnya, Jaga nasak, jaga kehormatnya. Kerana tu apa ni benar ni tak boleh buat main-main Tapi kalau kena Hukum-hukum ngerti Kerana itulah apabila Ha Islam rakyat ni dia boleh jaga masyarakat. Bukan hukum tu jaga. Allah jaga. Kita du, nak kita rasa kita nak jaga. Kita nak jaga diri kita tu. Ya. kalau tidak Rasulullah tak kata. Rasulullah kata. Dah <tuh> Dan tar doa Rasulullah, oh, ya Hayu ya qayyum. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ayni. Ya Hayyu ya Qayyum wa hay Allah ya hidu wa hay hidu wa hay mughatu. Bi rahmatika astaghith. Aku minta tolong dengan rahmat-Mu. La takilni ila nafsi tarfat ayni. Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah tolong moleklah semua dia wala takni ila nafsi tarfa ta'in ya allah jangan serah kepada di pun nak jaga diri aku ni walaupun sekelik mata tahu buat nak jaga kita kalau tidak Rasulullah tak ada lagi tu kalau kita nak siapa nak jaga masyarakat juga Tak tak nak jaga sinai tak juga dia boleh jaga dulu allah jaga kita ni duduk sini kita kita rasa nak jaga diri betul kita kena jaga diri tapi sebenarnya kita tidak mampu sebenarnya kita tak mampu nak jaga diri kecuali Allah jaga kita dan masyarakat jenayah ni, yang berlaku ni ialah Allah tak jaga Allah biar sebab kita tak ikut dia kalau kita ikut dia dia nak. sebagaimana hak jaga ni pencegahan ni Allah jaga ni dia sebut jelas dalam bab masalah curi. Ya? As-sariqu was-sariqatu faqta'u kasaba nakala min Allah. Eh? Pencuri lelaki dan pencuri wanita kalau sabit curi sungguh, faktau aidiyahuma Gaklah tangan mereka Gak puak kita ni kadang-kadang nyetel sampai mati lah tengok ni ni ni, bukan lagi manusia buat korgan orang tak tutup lagi tak ada orang lagi curi korgan kita kata dia curi semua lah kenapa mati? sabar ha? ha? mati tu lah manusia lah getah nah, kita dengar banyak case lah orang dituduh mencuri ni curi getah pun oh. segera apa ni pot getah lah ni orang tuduh orang ni mencuri mungkin kalau bagaimana mahkamah boleh saya cara lagi tak dekat demo mati banyak dah mati kita dekat dah tu wilah manusia pasal manusia apa, -apa dia buat macam tu dia tak tahan Dengar dengan keadaan-keadaan tapi dalam Islam faqtau aydahuma kerat tangannya tak siapa ya? kera mati kerat tangan jaza'an bima kasaba sebagai balasan terhadap apa ni apa ni jenayah yang mereka lakukan nakal aneh nakal minallah ini pencegahan Allah jadi Allah apabila dia waktu hukum orang nak sana dia akan cegah dia yang mencegah dia tak kata manusia mencegah dah nakal minallah Allah mencegah sendiri kalau tidak Allah mencegah sendiri selesa wasallah ya kita ni kita nak nak kita buat apabila kita nak buat tak boleh nak menganggap Tak buat macam Wan? Karena tu kita tak jadi bagi kita, Wan. Tak ikut dia. Sepah hitam lah. Tapi Allah ni bukan sepah hitam. Kita mana kita? Wan, ini, kata? Tak saya ikut apa, ikut dia. Tak ada orang tak saya Orang-orang ikut, aku. ikut aku. Ha, kita, kata -kata, kata. Ini, dia. Kita kecepat gitu. Allah ni dia apa bila dia merkaam, tak lah. raki pada tu. Bapa, kalau kita tengok orang okay, umat Islam pergi, pergi dengan orang okay, kafe ni biasanya umat Islam ni sikit semua jumlah sikit orang okay, kafe ni banyak kelekat pay banyak lebih belakang tak apa benda orang Allah Tuhan satu peristiwa perahunai orang okay, Islam tentera Islam ramah Gama dua beribu, lima setengah riwayat Wajah umah unain is a jabat Pada perayaan unain kamu rasa menggoh, kasal ujub, kasal panggil sedak lah woleh. apabila Apa bila gama, haluk punya. Okay. Siapa? sebab dia pergi dengan bangga dia oh benar kita hari ni ya, kalau sebab dia bukan kerana Allah Allah tak tanda tak tanda situ kita tengok apabila orang buat kerja eh, bukan kerana Allah tak ikut sistem dia dia tidak tanda walaupun sikit bilangnya dia ikut sistem dia tolong sini kadang-kadang kita tidak wui atau terlepas pandai atau terlepas depu. Apa apa jadi gini? Sana ha? Tidak ikut Allah, kita buat tidak ikut Allah. So, ya keduanya tidak kerana Allah. Apabila buat tidak ikut kerana Allah, sistem dia, dan apabila apa ni buat tidak kerana dia, dia lepatan ya. Tidak tuno. Apabila tak tuno tak ikat buat. Tak ada kemenangan, tak ada kejayaan. Seterusnya, malam ini ialah Taala. Fil ibadah Kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadat Ini pun termasuk dalam hakikat Tauhid Apabila Allah Ta'ala yang mencipta semua makhluk Dan dia pemilik mutlak kepada Allah ini Maka kita tidak boleh menerima peraturan hukum hakkan selain darinya Dengan itu adalah dijadikan semua ketaatan, Dan kepatuhan dan ibadat khusus dan umum Hanyalah untuk Allah jua Yang kita nak baca dalaga kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin ibadah adalah hak Allah taala terhadap hambanya. nya mana ibadah ni kita tak nak wekatkan ai ia adalah seruan para nabi dan rasul sejak daripada rasul pertama sampai la rasul yang terakhir iaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud Ayat ini, ini selalu kita baca dah. Begitu juga wa aqulullahu wa la tusyriku Begitu juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul illa liya'budu. Sini hanya Allah Ta'ala jual yang berhak disembah dengan semua amal ibadah yang dilaku pada setiap waktu dan masa, Salat, zakat dan sebagainya. Amalan ni tuan-tuan. Kalau kita duduk contoh ni amalan dah. Kita kaca amalan. Kita dengar amalan. Kita maka amalan. Semua amalan. Dan inilah dia panggil amalan. Amalan inilah kita kena betul dengan uh, dengan Allah nak. Apabila kita betul, dia dapat pahala. Apabila kita tak betul, berdosa. Kerana dia tak boleh lari daripada bahagian sunnah ke mana wajib, atau haram, atau haruh, makroh. Tak boleh siapa makan kadang-kadang makan ni dia jadi wajib ada kadang-kadang makan ni haram ada kadang-kadang makan ni sunat ada dia jadi haram ada jadi makan kalau kita makan setiap hari dia tak keluar daripada ni bila wajib kalau kita lapar tak makan boleh membawa binas. kerusak sakit lah gapo. Itu wajib makan Tak makan, dasar Kalau kita Orang, orang, orang ajak makan sunat kita Apa ni Kita kita boleh boleh Ada kepeh lagi Boleh makan tak. Kalau lima puluh, lima puluh Makan tak apa Tak makan pun Tak apa, tidak kenyal Tidak lapar Tapi harap kita makan Tak ada Baik. Kunyih soor do ba'an tak elihlah. Makan je haram. Makan ni tah lah tapi makan tak haram. Nah. Pastu makro Mana kalau kita makan kat soor oh, Tuan Toleh duduk. Ah ha, tak tak siapa tadi tadi makan tu pingrup haram. Ha ni makan ni soor oh, eh tak duduk salih. Itu makro Jadi makan sendiri tu dia tak lagi daripada lima Gitu juga Kalau kita ngaji Bak, bak nikah Nikah ni lima ni juga Ada wajib, ada sunnah, ada hara Ada haruh, ada makhluk tak, tak ada lagi daripada itu. Jadi semua amalan Perbuatan kita Harta kita duduk, duduk, kece, duduk kece Tak amalah kau Kadang-kadang wajib kece Kadang-kadang sunnah, kadang-kadang haruh Kadang-kadang haruh, kadang-kadang makhluk kita nak buat Kita nak buat Kita, kita lagi daripada tu Kita tak buat Kadang-kadang harai kita kerja Bila? Cara kau orang ha, Ada Kadang-kadang wajib kita kerja Nak rayak kau orang benda-benda baik Kadang-kadang sunat Kita ajak orang Supaya buat kebaikan Wajib-wajib Sunat-sunat Pada harai Mana kalau kita tak rayak Tak apa rayak tak apa harus. Kan? Ada juga makruh. Ada juga haram. Semua perkara. Oleh kalau itulah. Kepahamai masyarakat. Apabila sebut. Oh dia tu huwak beramal. Dia nampak ngantik sokak ke. Macam kera. Kan? Oh tu huwak beramal tu dah. Sebenarnya. Kita tidur pun beramal. Jaga pun beramal. Pergi kerja pagi pun beramal. Melakukan Kerja. Ama-ama ni melakukan kerja. Apabila kita melakukan kerja, situ kita kena betul dengan hak Allah Subhanahu. Garis panduan dia. Apabila kita buat dapat faham dah betul dengan dia, kalau itulah kita panggil kita berubudiah atau kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita rasa kita jadi hamba. Kalau tidak kan jadi hamba tiak semaya. Ini hamba Tuhan lepas maya tak jadi apa nah. Tuhan di segi ibadah insya-Allah kita ni secara reka-reka dan begitu juga kita kena mengesakan nama Allah sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah kita kata ni a ya. nama Allah tak ada kita guna tak ada nak guna nama Allah kecuali iknate Abdullah tak leh nak kata al rahman kena tak nak Abdul Rahman tak boleh guna dia. Kau panggil dia, tak boleh guna. Kita rasa boleh guna. Tapi kalau kita kata Rahman, apa? Jangan berbualan. Al-Rahman, tentu dah Allah. Kata Rahman, sifat. Aziz, sifat. Kalau Al-Aziz, nama Allah. Kalau tu, kalau nak letak nama juga, Abdul Aziz. Abdul. tak kena amtu. Tak lego dengan Allah. Fadya hak khusus dia dengan lego. Sifat dia tak serupa, sifat dia, sifat khusus bagi Allah. Ya dia tidak serupa. Begitu juga apa hal dia perbuat apa yang dia buat tak serupa dengan manusia buat. Dan manusia tiru pun tak jadi Banyak juga manusia tiru Allah buat macam-macam. Buat orang tak jadi kan. Kenapa lembagakan? Tak serupa tak jadi. Masih gitu. Ya? Oleh kerana itu dalam bab ni kita tidak nak, apa ni secara ringkasnya sifat Allah ni kita isbat apa Allah isbat untuk diri dia sifat-sifat dia kata aku ada, aku sifat aku ni tak ngatur tak dia tu. Kita kata Allah tak ngatur tapi. Sifat aku ni kaya, kaya. Rani. Sifat aku ni lagu ni lagu kita kata, ya, dia. Hang kata ada dia. Kalau dia kata lagu tu kita kata lagu tu. Ha, tak usah. Mungkin dia kata lagi tu, Nabi mungkin kata lagi tu. Misalnya dia kata aku ni gagoh, kita kata Allah gagoh. Tapi gagoh Allah tidak super maklum. Gagoh kita tu, habis gagoh tu lemah. Dia gagoh semua semua. Dia kita mana mana sifat, Hak dia Nabi kita kata, kita kata bukan sifat aku kita kata bukan. Supaya so, kata apa ni? La takhuzu sinatun walau. Itu sifat Nabi. Allah Allah kata, aku tak mengatuk, tak itu. Kita kata, Allah tak mengatuk, tak itu. Tak lagu mana? Jangan kata lagu. Dia tak ada lagu tu kan? Kau lagu ni payah. Lagu mana kat sifat tu? Tak boleh nak kata lagu mana. Sebab apa? Sebab lagu mana ni bagai bunyi banding. Itu ha, silap ke kan? Okay. Lagu man nak sifat Tuhan ni tak boleh nak kata lagu mana. kaifa bagaimana tadi sebab dia tak serupa nak kata lagu nak kata bagaimana benda kau silap sin ni orang banyak kau kata kalau sebut sifat Allah tak boleh nak sebut ha, ha, sebagai takut takut serupa takut serupa mana moga dia tak boleh nak banding tak hak serupa serupa ni boleh banding kalau dia tak serupa mana gapo tak serupa tak serupa InsyaAllah kita ke akan bincang 4 ni itulah sebahagia daripada apa yang hakikat Tawahid InsyaAllah pada Minggu depan ni kita akan salu, wa ashadu anna muhammadan rasulullah ni ni ngucak yang kedua bahagia yang kedua wa ashadu anna muhammadan rasulullah ni adalah bahagia kepada mucat pertama kalau kita mucat dah tiga pertama tak sesal juga hari ni hari tak sesat, tak sesal tak jadi tuan-tuan aku rasa setakat tu dulu insyaAllah pada malam ni insyaAllah pada hak oh, adatnya nak kata banggu lupai tu takut banggu ala lupai kita buat adu anna Tak ingat. Tapi di segi realitinya betul. Orang yang tak tahu jahiliat tak tahu. Dia kena tahu. Dalam kita kata, "Wahai yang berwibawa, yakin bilah, maka diserahkan bilarwa tuliswa." siapa beriman dengan ramai yakfur dengan tauhid kufur dengan tauhid wayut min billah dia beriman dengan Allah jadi dia kena kena tauhid dan kena beriman dengan Allah kalau dia tak kufur dengan tauhid boleh jadi tauhid dah kalau dia tak kenal mungkin jadi dia, dia akan akan terlibat dengan perkara macam satu memang betullah orang yang tak kenal jahiliyah dia, dia tidak kenal Islam. Sebab dua-dua perkara yang saling bertentangan. Jahiliyah dengan Islam ni dia saling bertentangan antara satu sama lain. Karena tu jahiliyah ni kena sebuah tadi sebuah sebuah syair orang Arab kata lah dia kata saya tahu nak tahu benda buruk ni bukan kerana benda buruk tu tetapi untuk jaga diri kaifada berlaku benda buru. Dan sesiapa yang tidak tahu benda buru, kemungkinan dia terjerumus dalam benda Lebih dia Jadi tetapa kita kita apa ni, berhenti sini dulu malam ni insya-Allah kita pada akan datang kita sama wa asyadu anna Muhammadan rasulullah. Baiklah sama-sama kita taguhkan dulu ee uh, raja kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah al-asr.